Kapitány, sápványai ödön utazása Egy szép nyári napon sápványai ödön elhatározta, hogy elutazik régi barátjához, a Részkovács élő farkaskerti jenőhöz. Az utazás napján már reggel öt órakor felkelt kényelmes ágyából, hogy lenekéssel hajnali buszjáratot. Indulás előtt még átfutotta a reggeli lapokat, és szokása szerint megnézte a csillagegyének megfelelő horoszkópot. Az újság a következőket jósolta a bak szülöttek számára. A mai napon találkozni fog egy nukleáris kiborggal a kertben. Ezért jobban teszi, ha egy kurblivassal kezében indul el otthonról óvakodjon a vén gombaszakértőktől, lehet, hogy a vesztére törnek. Sápányai ödön mindig komolyan vette a horoszkópot, így hát kiment a garázsba, és hátizsákjába tette egy kurblivasat, biztos, ami biztos, alapom. Aztán visszament a konyhába, kivette a hűtőből néhány zseblét és egy palack hideg teát, és a kurblivas mellé tette őket. Ránézett Kázi karórájára is, látta, hogy ideje indulni. A buszpályaudvar szerencsére közel volt Öt utcai házához, így hősünk nagyjából húsz percnyi sétá után meg is érkezett a kettes kocsi álláshoz. A járat elvileg 5.55-kor indult volna Részkovács falu irányába, de ödö hiába várt. A busz nem érkezett meg. Egy titokzatos öreg bénike közölte a várakozókkal, hogy a busz műszaki okok miatt késni fog. De hogy mennyit? Azt sajnos senki sem tudta. Sápányai Ödön bízott abban, hogy nem kell sokáig várakoznia, ezért nem ment haza, hanem ott maradt a busz megállóban. Telt múlt az idő. Ödön lábak kis hiány lefagyott a reggeli hidegben. Nagyjából egy órányi helyben toporkás és áldogállás után végre megérkezett a busz. Az utazóközösség tagjai felszálltak a járműre, a sofőr bezárta az ajtót, gázt adott és elindultak távoli céljuk felé. Körülbelül fél óra elteltével a busz elkezdett égni. Tehát szerencsére nem lángolt, de valamelyik része határozottan meggyulladt, és ennek következtében kellemetlen szakterjengett az utastérben. A sofőr leállította a járművet valahol a puszta közepén, szemügyre vette, kívül-belül, majd úgy döntött, hogy folytatja az utat a legközelebbi parkolóig. El is jutottak a részbögi útig, ahol a busz leparkolt, az utasok pedig friss levegő után kapkodva elhagyták a járművet. Itt ígéretet kaptak, hogy hamarosan jönni fog egy másik autóbusz, amivel talán majd eljuthatnak valahova. Sápányai ödönnek. Valószínűleg a reggeli hideg és a nemrég bevett vérnyomáscsökkentő tabletta együttes hatására már nagyon kellett vizelnie, ezért elment a benzinkút vécéjére és könnyített magán. Mire végzett a művelettel és visszaballagott a parkolóba, már meg is érkezett a cserebusz. Az utasok vidában felszálltak a működőképesnek tűnő tömegközlekedési eszközre, majd a cserebusz cseresofőrje rátaposott a gázpedálra, és az utazás folytatódott. Sajnos nem jutottak túl messzire, ugyanis egy szembejövő kis teherautó nekihajtott a busz oldalának, és az ütközés következtében a busz összes baloldali ablaka kitörött. Szerencsére senki nem sérült meg komolyabban de a jármű jelen állapotában az utazás folytatásáról szó sem lehetett. Sápányai ödönnek nem volt kedve megvárni a cserebusz cserebuszát, ezért hát leszállt a roncsról és gyalogosan folytatta útját. Telt múlt az idő. A reggeli hűvös bár rég elmúlt, és hősünkre tüzesen sütött le a nyári napsugára. A diszkréten olvatozó aszfaltúton úton nem nagyon lehetett eltévedni, de ödön a biztonság kedvéért néha ránézett a Windows phone telefonjára telepített térképszoftverre. Éppen az előtte álló útvonalat alatt amikor egy útmenti kis kertből megszólította a kopasz kert tulajdonos. Elnézést, uram, tudna nekem segíteni? kérdezte. – Mi a probléma? – kérdezött vissza a sápványai. – Nézze, itt a kert hátuljában van valaki. – Valószínűleg egy nukleáris kiborg – válaszolta a kertész. – Egyedül én nem bírok el vele, de azért azt sem hagyhatom, hogy magával vigy a felmosó vödrömet. – Rendben, megnézem mit tehetek. Ajánlotta felsegítségét Ödön, bajban lévő polgártársának. Nisakia, kérem, a kaput! A kapu kitárult. A két ember megindult az árnyas fák alatt. Ödön kezében a kurblivasat tartotta, a kert tulajdonos pedig egy fagyelő ásót szorongatott. Meglátták a kert végében áldogáló nukleáris kiborgot, aki éppen a kerítést próbálta szétbontani, hogy kimászhasson rajta. A drótkerítés felett futószöges drótot már sikerült eltörnie, de a masszív drótfonattal nem boldogult. Ödön és a feldühödött tulaj neki rontott a kiborgnak majd súlyos kurblivas és ásócsapásokat mértek rá. A telken jogtaladul tartózkodó kiborg menekülőre fogta a dolgot. Átugrotta a kerítést, és béta sugarakat eregetve, elidalt a pusztába. – Köszönöm a segítségét! – hálálkodott a kertulajdonos. – Igazán nincs mit! – válaszolta ödön, majd visszatette a kurblivasat a zsákba, elköszönt új ismerősétől, és folytatta az utat. Fél órányi séta után szembe jött az úton egy öregember, A fején egy viharvert kalap volt, kezében pedig egy kosár gombát tartott. Uh -huh. Sápványai ödön jól tudta a reggeli horoszkóbból, hogy óvakodnia kell a vén gombaszakértőktől. Ezért nagy évben kikerülte az öreget. Néhány újabb kilométer megtétele után Ödön megpillantott egy település névtáblát. szállás! hirdette a felirat. A falu szélén egy kocsba épület állt, a cég cégéren pedig a kettes számú italbolt megnevezés volt olvasható. Ödön elég szomjas volt a sok gyaloglástól, és a reggeli kávé hatása is elmúlt már, így akut hiány gyötörte, ezért betért a vendéglátóipari egységbe. Itt kért egy üveg ásványvizet és egy csésze erős kávét, majd leült az egyik kockás abrosszal letakart asztalhoz. Elővette a hátizsákból a laptopját és bekapcsolta. Elkezdte kortyolgatni a kávét és közben a napi híreket böggészte. Egyszer hirtelen egy magas sovány nő lépett hozzá, kezében egy köteg, megsárgult lyukkártyát lobogtatott. – Nyomtassák ki nekem ezeket! – kiabálta Ödönnek. – Hát, hogyan nyomtatnám ki, hiszen nyomtatom sincs? – válaszolta Ödön. – Egyébként is ezeket a lyukkártyákat már évtizedek óta nem is használják. Szerencsére a kocsma egy másik vendége, egy szemüveges alkoholista közbe lépett. – a nincs ha ká, hagyom az mondta, és elrángatta a lyukkártyás nédikét a helység másik végébe. Ödön hálásan nézett rá, és most már egyéb zavaró tényezők nélkül folytatta az iszogatást. Miután elfogyott az ásványvíz, sápványai ödön összepakolta a gépet, elköszönt a csapostól és folytatta az útját. A kocsmától nem messze észrevette, hogy tüske szállás egy vasúti megállóval is büszkélkedhet. Egy középkorú vasutas áldogált a peronod. odament hozzá és megszólította. Kérem, tudna nekem segíteni? Részkovács falura szeretnék eljutni, megy arra felé vonat. Pátsza. Szerancséje van, nagyad óra múlva a Részkovács falu felé közlekedő szarázény. Válaszolta a vasutas. Sápányai ödön megörült a jó hírnek. A jegypésztárban vásárolt egy menetjegyet Részkovács faluig, és kiállt a vágány mellé. Miközben várakozott, odalépett hozzá egy zavaros tekintetű öreg ember. – Én rendőr voltam már, mondta neki a tata. – Oké, oké, válaszolt a sápványai. – Itt van az igazolványom, – folytatta az öreg. A csápányai egyáltalán nem volt kíváncsi a tűzkeszállási bácsi életének történetére, ezért faképnél hagytak életlen társát. Az öreg megpróbálta követni, de szerencsére megérkezett a vonat. Kettejük közül pedig csak ödönnek volt jegye, így végül a konfliktus megnyugtatóan rendeződött. A vonaton a jól megszokott gázolajbűz uralkodott, néhány gyerek vidáman ordítozva ugrált az üléseken, és a fűtés, tekintettel a nyári időre, teljes erővel dolgozott. De ettől eltekintve eseménytelen volt az utazás. Sápányai ödön, másfél óra ögykölődés, illetve a Tüske Ásotlaki, a Medve Aljai, az Öreg a Palaszigeti, a Mocsárföldei, a Salamon Almási, a Vereskevei, a Jenőgyörki, a Cseppelléki, a Kecskelápi és a Rablósámsoni megállók érintése után meg is érkezett Részkovács falura. Itt sajnos hamar kiderült, hogy Farkaskerti Jenő már réges-régen Londonba ment dolgozni. Így sápányai nem találta otthon barátját. ezért hát megkereste másik helyi ismerősét, Pista bácsit, akinek mindig volt eladó kerékpárja. Vásárolt is tőle egy jó állapotban lévő mountainbike majd hazakerekezett szeretett falujába.